Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Rikki Foss og Marie-Louise Toxvi. Dan Bjerregaard, øh, jeg har jo den der øh, vane med at abonnere på alt, hvad der kommer af sådan nogle pressemeddelelser og nyhedstjenester sådan noget, fra politiet og anklagemyndigheden og sådan noget, ikke? Ja. Fordi altså ja, har så underlige læsevaner. Og så får man jo, kan man jo få de her døgnrapporter uddrag af døgnrapporter fra de forskellige kredse, så faldt jeg ind over en, hvor jeg sådan tænkte, nogle gange forstår jeg måske godt, hvorfor du ikke ville være i politiet mere. Prøv at den her, den er fra øh, Sjælland og Lolland-Falsters politi, uddrag af døgnrapporten. Den første hedder: Politiet fik sent i går aftes flere oplysninger fra et nummer i Rødby, hvor en ung mand blandt andet sagde, han havde et gissel, som han ville skyde, hvis ikke politiet kom med det samme. Den slags bliver naturligvis taget yderst alvorligt. Hvordan rykker man ud, når man får sådan en melding? Ah, det, ja, nu skriver de jo, at de tager den alvorligt, men det er godt, at de måske lige første omgang bare har sendt en, en enkelt patrulje ud for lige at se, om der kan være noget om det. Kort efter holdt flere patruljer ved en adresse i Rødby, hvor opkaldet kom fra. Det viste sig dog at være en ualmindelig dårlig udgave af telefonfis, for på stedet traf politiet tre drenge i alderen 14-16 år, der forsøgte at stikke af fra politibetjentene, da det gik op for dem, at deres practical joke havde fået en slagside. Dem, der er 15 og 16, de blev anholdt og sigtet for misbrug af faresignal. Hvad betyder det? Æh, ja, det er jo ikke lige en, øh, en paragraf eller noget, jeg sådan uanskeligt kender, men... Øh, <laughs> det er ikke en, du plejer at gå rundt og ud, det er uh... Men derudover, så er der på døgnrapporten altså en, en, en beruset mand på gaden, som har smadret en rude, og man tager med på i detentionen, så er der to unge mænd, der virker påvirket øh, i St. Jørgens Park i Næstved, hvor i den ene, en 16-årig fra Holmegård, havde 0,3 gram Hash-Mix på sig, sigtet for at overtræde lovmål og forføjserende stoffer. Gør man det for så lidt? 0,3 gram? Rigtigt, du sidder og nikker. Det er du også blevet taget med? Jeg er blevet taget med under 0,3 gram. Nå, okay. Hvad fik du for det? 25. Altså i bøde? Yes. Mm. Var det første gang? Nej. Nej. Og så, øh, og så er der en, en, en bilist, der kører lidt hurtigt, noget hurtigere, end han må, der hvor man må køre 50 km i timen. Så politiet standser ham. 23 mand fra Sorø. Han bliver sur og kalder en af betjentene for en fucking bums. Han bliver sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Og jeg er sikker på, at der skete meget andet i Midt- og politi i, i det døgn. Men alligevel tænker man, hmm, nå, ja, så siger det at de er travlt. Er det bare mig, der er strid, når jeg siger sådan den? Ikke ja, okay. jeg hvis bare ja, jeg bare lige tilføje til den, der, den første sag du læste om med de her drenge der havde ringet, at jeg har, jeg, har, jeg sad og jeg læst den her sag i morges, Nå. At de har faktisk ringet tre gange de her drenge. De har startet med at sige at de havde taget et gissel. Ja. Så havde de sagt at hvis politiet ikke kom, så ville de slå ham ihjel. Og så tredje gang at de og sagde, sagt at de slår gisslen ihjel. Da de så skulle, da politiet så kom frem, og de skulle stikke af derfra, så der har to af drengene synes at det var så spændende det her, fordi deres sidste kammerat blev, blev taget, så de har sat sig en opgang, hvor de præcis kunne sidde og se, hvad der skete. Og det var så derfor de blev taget de her to sidste drenge. Ah, så hvis man skal stikke af, så skal man ikke lige at holde øjne med, hvad der sker. Hvor altså læste du det inden? hen, Jeg læste væsten bare. Nå, okay. Jamen, så er det jo bare mig, der er helt gammeldags. Skulle jeg bare sidde og læse døgn og det, det kan godt være, det var derfor, der kom mere end en af uh, patruljebilerne, når de sagde, at de havde slået. Jamen, de var rygget ud med hunden og, og alt muligt. De ud. havde slået mere. Det, det var i det, jeg havde læst. Ja, rimelig dumt ja, det, ikke? må man sige. Ja, nå. Men uh, det var småtingsafdelingen. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. I studiet Rikke Foss, Dan Bjergård. jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Dan Bjergård, du har været i Københavns Byret i denne uge til vel årets mest omtalte voldtægtssag. Ja, det tror jeg godt, vi kan, vi kan udnævne den til at være, og den ja, det, det er jo denne her uh, voldtægtssag, som udspænder sig i uh, teknik- og miljøborgmester Nina Hedder Olsens uh, seng i, uh, i marts i, i år, og hvis folk ikke kan huske den, så er det øh, den her personkreds, der øh, hører til omkring enhedslisten i København, som holder en fest hjemme hos øh, borgmesteren og hendes bofælle og herefter så tager de videre i, i byen, og da de så kommer hjem igen, er de fire voksne mennesker, der lægger sig i sengen, og det ender så med, at øh, den her 30-årige mand, som blev dømt i Københavns Byret, øh, begik en, en voldtægt mod øh, den kvinde, som han lå ved siden af. Og, og, og som jeg forstår det, så er der herud, derudover også en dom for blufærdighedskrænkelse af borgmesteren, som også lå i sengen, og som han også skal have gjort noget. Ja, og, og, og, og det forhold var der sådan to dele i. Der var et, øh, hvor han skulle have befamlet hende på, på brysterne, og som jeg forstår det, så den del af det blev han øh, valgt og frikende ham for, men der er den her del af, at mens han øh, har det her samleje, eller begår den her voldtægt mod den kvinde, der holder han øh, borgmesteren om hofterne på samme tid, og, og den del af som blev han altså også øh, dømt for. Og når du siger det på den måde, så er det fordi, det jo tager, selvom øh, dommen er afsagt i Københavns Byret, så er der jo sådan noget, noget papirarbejde efterfølgende, hvor selve dommen skal skrives, skrives igennem, og der, hvor der står meget præcist. der sidder de jo og sætter ordene med pincet, hvad er der lagt væk på, hvad, er der, hvordan og hvad, hvad kan tilsidesættes osv., og den har vi ikke kunnet få den, endnu. Nej, den har vi ikke fået endnu. Det så... tager jo ofte nogle dage, før, øh, før de har skrevet færdig rundt omkring. Ja, og, Men du var der, så ja, du hørte det jo sådan set blive læst op. Der er det bare ikke alle nuancer, der er nødvendigvis. Er med. Nej, og, og det man kan sige med, med denne her sag, det er, at det var jo en af, af de her voldtægtssager, som, øh, som tidligere havde en selvstændig paragraf, altså det her øh, tilsnigelse af, af samleje med en person, som er ude af stand til at sige fra enten på grund af alkoholindtagelse, eller øh, fordi det man sige, er træt eller så ja. ja, sover øhm, og og og den er så nu kommet ind under den hvad skal man sige hovedparagrafen i øh, i voldtægtslovgivningen og øh, der ja, var... så det så det hvor man tidligere havde en voldtægtsbestemmelse som handlede om vold eller trusler om vold og så ja. havde man den anden bestemmelse der hedder den der tilskynder så samlet ja det var den som sådan blev kaldt det listepek paragraf ja og som som det er jo var ikke brugt særlig ofte men, men det har man nu sagt, jamen det, det at ja, og, og listepikke den på den måde, som du nu siger, det er faktisk også at som voldtægt, når det går ud over et menneske, som ikke er i stand til at sige ja eller nej, eller noget som helst i ja. situationen. Ja. Og, og det, der var sådan interessant, og som kom frem under øh, proceduren, det var, at denne her 30-årige mands øh, forsvarsadvokat lagde meget vægt på det her med var kvinden i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra. Og der siger øh, det mente hun altså ikke var, var, var bevist, og det er sådan ud fra blandt andet, og det har vi også hørt for forklaringerne, da de kommer hjem fra den her bytur, så øh, de er de her fire mennesker, og de går og snakker på vejen hjem, og da de kommer hjem og lægger sig i den her seng, alle fire, så ligger de, og, og det er meget mærkværdigt, men øh, ligger og råber nogle fodboldslagsange eller slagord, Um, og, altså, de, de er fulde og festlige stemning, og ja, de er så råber de, ja, hvad ja. ved jeg. Um, og uh, der er altså ikke nogen af dem heller, at, at de andre, som vi har, vi har hørt forklaringerne fra, altså fra den, uh, fra den tiltalte eller fra, uh, fra borgmesteren, der sådan siger, at de selv er sønderligt beruset. Uh, næste morgen, da, da denne her forurettede kvinde vågner, der har de her parter forklaret, at det, hun faktisk kom mest op i, da hun vågner, det er, at hun har sovet over sig og har misset en, en aftale med en veninde. Så, øhm, så Forsvarsadvokaten mente altså ikke, at det her med, at hun har været så øh, påvirket, det mente hun ikke, at man kunne godt gøre, også fordi, at, at kvinden så øh, angiveligt selv er forklaret. Det, det ved vi ikke, fordi hendes forklaring blev øh, foregik for lukkede døre, men det kom dog alligevel frem i, øh, i proceduren fra anklageren, at hun vågner ved, at hun bliver befamlet af den her person. Og det vil jo så sige, der siger hun jo åbenlig selv, at hun vågner. Og så er forklaringen simpelthen, at hun går så meget i chok, så hun ikke kan sige fra. Og der siger forsvaren altså, okay, jamen men det er muligt, at, at hun går i chok, og det er derfor, hun ikke kan sige fra. Men den del, at man går i chok, det er altså ikke noget, der... Hør ind under den her paragraf, altså, fordi det er netop, hvis man er træt eller beruset eller et eller andet andet, så, så det, at man er i chok, det kan altså ikke selvstændigt gøres, at man kan blive dømt. Og så havde SIRFs forstås... Og så havde hun så en, en anden væsentlig pointe, og det var, at normalt i nogle af de her sager, for det var jo sådan, at anklageren fremlagde en masse domme. Det gør de jo, når de står ned i retten, så skal de sige, hvad skal det her koste, og hvad har vi tidligere haft af på området. Og der var mange af de her sager, som, som blev fremlagt. Men det var altså nogle sager, hvor man kunne sige, når man, øh, det her var en person, der var sansøgløs beruset, i nogle af sagerne kunne man regne tilbage, der kunne man sige, jamen da personen kom ind øh, og blev undersøgt inden på, øh, på Center for Voldtægtsoffer, der øh, har de haft en promille på et eller andet en, det, det her antal timer efter, og så man så kunne regne tilbage og sige, okay, det vil sige, under øh, den her voldtægt, så må du have haft en promille på whatever, et eller andet, hvor man kan sige, der kunne du godt være i den situation. Men, men det findes ikke i den her sag, for netop fordi, at øh, det er jo ikke kvinden selv, der har, øh, der, der har anmeldt det, og fordi hun tog angiveligt ud og rejse bagefter, hun tog til Paris, kom først hjem 11 dage senere, så der foreligger altså ikke de her helt konkrete beviser på, at hun skulle være i den tilstand. Og det var altså det, som Forsvarsavokaten mente, skulle være grunden til, at man kunne, man kunne frikende ham. Jo, og det er jo, det er jo det, der også er så svært ved de her sager, og også når vi skal gengive dem og forklare dem, hvad, hvad, er, det, der, hvad er det, der bliver lagt til grund af, af retten? Hvad er det, der skal bevises? Og det er jo i, i mange sager lige præcis denne her vurdering af, hvil, kan vi dokumentere, hvilken tilstand den pågældende har været i? Er der taget blodprøver som viser det, i de her såkaldte drug rapes altså hvor man bedøver nogen med et eller andet stof, eller giver dem rohypnol, eller hvad det nu har givet, for på den måde at kunne forgribe sig imod dem? Ja, så kan du måle øh, stoffer i blodet, for eksempel. Eller du kan, som du siger, regne en promille ud. Så det er de omstændigheder, som, som kan fastlægge, var man eller var man ikke i en sådan tilstand. Og det har jeg jo også hørt prøvderet i andre sager op og ned af om, Men hvis promillen er sådan, og man vejer sådan, så er man ikke i den tilstand. Og der er man, og det kommer an på. Og hvem hvor påvirket bliver nogen af noget. Så ser du der samtidig de her vidneforklaringer om, hvordan, hvordan stemningen har været, da de kom hjem. Det er jo sådan noget, der ofte også, det, også problematiseres af at, at mennesker, der diskuterer voldtægt, er uden nødvendigvis selv at sidde nede i retten. Det her med, at der bliver spurgt til, hvad foregik der før? Hva hvordan var stemningen? Hvad var tonen? Hvordan opførte de sig? Og sådan noget. Ja. Hvordan... Ind og så, hvor man jo tit høre, ligesom, at det er en følelse af, at at, at den forurettede bliver bebrejdet, jamen du var selv indvenden eller du var selv fuld eller du gik selv med et eller andet, ikke? ja, men der kan man sige. Hvad bliver det, det brugt til i den her ja, sag? Ja, men der kan man sige i, i den her sag er det jo netop væsentligt, fordi at vi er ude i den paragraf, hvor at offeret har været i en tilstand, hvor hun ikke har kunne sige fra, så derfor kan man sige det er jo ikke noget med sådan at victim blæme nogen og sige har du selv lagt op til det ene eller det andet eller det tredje. Øh, det kan man så sige det indgår så lidt alligevel, fordi vi har hørt det her med, at de rent faktisk de her to personer har kysset mens de har været ude og feste i byen. Og, øh... og den her er jo også specielt netop fordi, at øh, Nina Hedder Olsen jo selv i retten også erkendte, at hun faktisk har haft et, et seksuelt forhold til den her mand, der nu er dømt. Så derfor på kryds og tværs har de her relationer jo alle sammen spillet ind, og det har været interessant at, at finde ud af, præcis hvad var det, der foregik. Men hvorfor er det vigtigt, øh, at altså om de har kysset tidligere på aftenen eller... Jo ja, kan for sige, den skyld, hvor, hvor fulde de var. Jo, altså, nu spørger du mig, og så... Altså, det, man kan sige, som jo også er, er interessant, eller problematisk, eller svært for de her sager, det er jo, at i modsætning til mange andre ting, som vi beskæftiger os med, øh, og som er en del af, af straffeloven, så er det her jo noget, som ikke altid er ulovligt, altså... Øh, samleje som samleje er jo ikke ulovligt. Nej, øh, Nej. det kan sagtens være lovligt, Æh, hvor man må aldrig øh, pande nogen ned på gaden, for eksempel. Så, så derfor så er det jo vigtigt at gå ind og helt konkret finde ud af, hvad er det for nogle omstændigheder, der har, øh, der har været til stede ved den sag. Og, og, og det jeg faktisk også lige vil sige, det var, at nu er det jo ikke mere end, jeg tror, det er en... Var det sidste program, eller forrige program, hvor jeg talte om en, en anden sag, en lignende voldtægtssag, hvor der var den her unge øh, medie personlighed, som var tiltalt i en lignende sag. Og faktisk Og, han blev og efter samme paragraf. Og han blev frifundet. Ja. Um, og der kan man sige, der er faktisk mange ting, som er ens i de to sager. Altså det er også noget med, at man har været i byen, og man er gået hjem, og, øh, og så er ind, ind i et og så derfra, så er der så to personer, som har vidt forskellige opfattelse af, hvad der er sket. Og der sagde retten altså, i den sag, jamen, der er ikke de objektive beviser for, at denne her øh, unge mand har haft til fortsat at begå en, en voldtægt. Og det er jo det, som man gør, når man skal. Når man går ind i den her øh, øh, fortsat snak, jamen, så man ind i hovedet, øh, forsøger man at gå ind i hovedet på, på øh, personen og sige, hvad har han tænkt i det her øjeblik? Ja, hvad har han vidst, hvad har han forstået, hvad har han ønsket? Ja, ja. Og, og der blev han altså øh, frikendt. Og det sig, der kommer man jo så ind i alle de her tre forskellige forsatsgrader, der er og siger, jamen, øh, det, det kunne han ikke have vidst, og det er ikke bevist ud fra en hver rimelig tvivl. Og i den her sag med, øh, med borgmester-voldtægten, øh, hvis vi kan kalde den det, det var ikke hende, der blev voldtaget, men øh, der siger de altså, hun var i den her tilstand, den tiltalte vidste det, og han udnyttede sig af det. Så, så det er jo altså på, på to uger, to afgørelser, der, der er vidt forskellige, og man kan sige, i, øh, I sagen med den unge mand, der, der øh, havde der slet ikke været nogen sådan kontakt. Altså han mente, at de havde flyttet, da de havde været i byen den aften. Det sagde hun, det var overhovedet ikke tilfældet. Øh, der var ikke nogen kys, der var ikke nogen noget som helst, som vi har fået at vide, der var i den her sag. Så, så, øh, så, så to øh, sager, der egentlig øh, minder en del om hinanden, men som har vidt forskellige øh, udfald. Men, men det kommer jo så også til at spille ind, at der er jo i, i den sag, hvor gerningsstedet er borgmesterens seng, der, der, der er der jo vidner. Altså det er jo. Det, der, er, der er jo to andre til stede, ud over ham, som er dømt, og den, og den forrettede kvinde. Så er der to andre mennesker til stede. Det er jo egentlig også usædvanligt, den her type sager, at der er andre vidner. Og så kommer forklaringerne om, hvad gik der forud, og hvad skete der efter. Det er jo meget typisk, at man også spørger til, hvordan reagerede vedkommende bagefter. Der, der er for eksempel sager om, altså hvis man. Øh, umiddelbart efter ringer nogen op og, og fortæller, at der er sket det her, og jeg ved ikke, hvad der foregik, og jeg vågnede med det hele, men, men, så har du et viden, der kan tale om, hvordan var den forretningssituation men, men det er, sted, det er faktisk også er. interessant, hvis vi, øh, og det ved jeg godt, det skal man måske gøre, men hvis vi nu alligevel skal sammenligne, fordi det er to aktuelle sager, som, som vi kan tage udgangspunkt i, i, i den sag med den her unge mand, der blev frikendt, der reagerer øh, kvinden ved, at øh, lige så snart, det her er overstået, så løber hun ind på et værelse ved siden af til en veninde og siger, at øh, der er sket noget, noget forfærdeligt. Hun løber ud og kaster op og er meget oprevet over det. Hvor i sagen fra Nina Hedder Olsens lejlighed, jamen der øh, ligger de egentlig og lægger sig til at sove og vågner næste morgen, og det bliver øh, udlagt som om, at de spiser morgenmad, og der er ikke rigtig nogen, der sådan, i hvert fald taler om det her. Og det er først lang tid efter, netop på, og, og det sagde øh, forsvarsadvokaten også, hun gik faktisk så langt, som hun kaldte det, at det var en politisk sag, og det var kun på grund af fra øh, for borgmesteren, at den her sag over, overhovedet kørte. Så, så... Ja, for, for, som jeg husker, du gengav det sidst, vi talte om det så, det, så går der nogle dage, så spørger borgmesteren den forrettede kvinde, om hun er okay med det, og tager derefter kontakt til den her mand og siger, at det der det var ikke i orden, og så går han selv til politiet ja. og forsøger at melde sig på en sag, som så slet ikke findes endnu, for der er ikke nogen andre, der har meldt det. Ja. Det var det råd, ja, det er beskrev. Sådan, ja, kort fortalt i ja. hvert fald. Ja. Øhm, og, og, og, der, og det havde forsvarsadvokaten egentlig også sådan en, en forklaring på, fordi det kan man jo også sige, det er selvfølgelig mærkeligt. Hvorfor kommer du og melder dig til en, en, en sag, som, som du nu kommer og siger, at du, du egentlig er, skal frikendes i? Og der siger hun, jamen det er simpelthen fordi, at den her tiltalte, han var så langt inde i det her enhedslæstens, hele det her, de går jo ind for det med en, en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, og, øhm, og, og det som hun siger, jamen men han melder sig egentlig lidt på baggrund af, hvordan, altså ud fra sådan en normativ betragtning, hvordan han mener, at det, det bør være, altså, men, men, men det han melder sig selv for, det siger jo forsvarsadvokaten så nu, jamen det, det, det er slet ikke ulovligt, og det, øh, så, så, så det er ligesom, han melder sig, fordi han mener, han er skyldig, i hun en lovgivning, som, som han gerne ville, ville have, have men som ikke eksisterer. Ja. Um, og så siger hun også, at han, da han får alle de her ting at vide, så, så efterrationaliserer han. Da, han da, da Nina Hedde Olsen tager kontakt til ham, så, så bliver han ligesom, øh, kommer ind i den her tankegang, at jamen, så, så er der nok noget om det, fordi hvis hun siger, at jeg har voldtaget hende, så, så er det nok det, det jeg har gjort. Uh, men hvor hun siger, at det, det, er, det er altså rent efterrationalisering, fordi på, på tidspunktet da det skete, der var det ikke hans opfattelse, og han siger jo også... Prøv, prøv at høre, den, Jacob, altså mennesker, der gør noget, når de øh, piv hamrende fulde, øh, vil vel ofte efter når de så skal tage stilling til, om det, de foretog sig i deres brænder, det egentlig var i orden. Altså, det er vel ikke... Nej, det er sket for mig, lad mig ja, sige. Det, det, det kan du selvfølgelig, det, det kan du selvfølgelig <laughs> sige, men, men det er i hvert fald det, som, som forsvarsadvokaten siger, at øh, det er altså ikke, fordi han har fortsættet, da, da, da, da det sker. At, øh, var der enighed? Det var der. Det var en uh, enig der, der afsagde den her dom. Men jeg kunne forstå, at, øh, at den dømte, han ankede på stedet til frifænds. Ja, altså det var, en, det var en meget kort samtale, han havde med sin forsvarsavokat, før de kom ud og sagde, at, øh, at den her dom, den skulle, øh, den skulle ankes. Mm. <clears throat> så, så en runde mere får den. Hvad med den anden sag med ham, den unge? Er den anket, ved du det? Han der blev frifund. Ja, Jeg har ikke undersøgt det, jeg har ikke hørt det. Og den den Ankefristen må være udløbet. Ja, 14 dage, så det må... Ja. Det sidste, jeg læste i dag, hvis det med den sag, vi snakker om i sidste uge, det er, at øh, Anke Halløjen har valgt at trække den der tilbage. Forsvaret, at Anke Myndigheden har valgt at trække den der Ankesag tilbage. Det læste jeg på Ekstra blad inden jeg kom højt. Nå, okay. Så, men ja, hvis det er den samme. Jamen, det er ja, det. Okay så den, ikke. så den bliver stående, den frifændelse, må vi så gå ud fra. Tak, Rikke, fordi du læser ja, det Nå, vi var. andre ikke får det gjort. <laughs> øhm, noget andet, vi skal have med i den her sag, Dan Bjergård? Øh, jamen, er der det? Nej, jeg synes, at vi har... Vi, jeg sy jeg øh... synes jo i virkeligheden, at, at til forståelsen... At, altså, det, det er jo helt almindeligt, og, og jo også efter mange parametre helt rimeligt, at, øh, at den får rettet i en, i en sag, at den her karakter afgiver forklaringen for lukkede dør. Det er helt almindeligt. Men, men der er jo... I det, du gengiver, er der jo noget, der tyder på, at der må være noget i den kvindes forklaring, som også er lagt til grund for afgørelsen. Det ved vi jo ikke, før vi har Nej, læst men dommen. Det, det som, øh, som der i hvert fald blev sagt, og som, som dommeren eller retsformanden meget specifikt sagde, det, det, det var det her med, øh, da hun, sådan, hun henvendte sig øh, altså personligt til den tiltalte og sagde, at nu dømmer vi dig for det og det, og, og så siger hun, at det var på baggrund af nogle meget troværdige forklaringer, Blandt andet fra den øh, forurettede, og som hun sagde, som var meget øh, altså påvirket af sagen, da hun var inden at afgive forklaringen, og virkede meget trofærdig at have været, og som hun sagde, hun har været nok igennem nu. Mm. Så, så, så, så det må have været en, en troværdig forklaring, og vi kan for, så forstå, at, at hun har været meget påvirket, mens hun har afgivet den. Jo, men det er jo det, der gør det så svært. Det er jo det, der altid gør det svært med, med sager, der er afgjort ved retten, hvis man ikke har siddet og hørt forklaringerne, og så videre, og så ligesom have en mening om... Også alene ud fra proceduren. Nu sidder du og gengiver, hvad forsvarsadvokaten lagde vægt på. Men, men når der så er en del af bevisførelsen, som, som ikke er tilgængelig for offentligheden, så er det jo enormt svært at vurdere, i hvert fald indtil vi kan læse doppen, øh, hvor, hvor det måske er, er pindet mere ud, hvorfor man har vurderet, at forklaringen var troværdig. Den bliver jo stadigvæk ikke gengivet. Ne? Nej, men, men det er jo klart, at anklageren under sin procedurer kommer ind og, og siger nogle af de ting, der, mm. er, der er kommet frem under den forklaring. Men, øh, men det er klart... Forklaringen i sin helhed og sådan i detaljer, den kender vi ikke, fordi den er afgivet bag lukket dør. Men, men vi forstår, at det, det er den, der er blevet lagt væk på ja. i, i vurderingen af beviserne. Ja, ja. Og, og så øh, ja, igen for lige, og, og det var jo også det, jeg startede med, at, at det, der er jo interessant, det er hele det her med, at, at kvinden siger, at hun, hun fryser i den situation, fordi man kan sige, mange vil jo nok, sidder jo nok og tænker, jamen, du, du ligger i en seng, øh, og der ligger... To andre ved siden af dig, kunne du ikke lige have sagt et eller andet? Kunne du ikke lige have øh, prikket til, øh, til din veninde, der lå ved siden af, og, øh, og få stoppet det her? Men, men, men det er altså, hvor hun siger, at øh, hun frøs og kunne ikke gøre noget. Det er jo ret almindeligt at høre lige præcis den reaktion hos offer for overgreb af den her type. Lige præcis at fryse. Og det er måske... Og jo også et udtryk for, hvor, hvor grænseoverskridende det er at, at øh, vågne ved, at nogen er i gang med at gennemføre et samleje med dig, uden at du det overhovedet ligesom har deltaget i forberedelsen til det. at, at det, er jo, det er jo derfor, det er strafbart, fordi det er så voldsomt krænkende og grænseoverskridende, at nogen gør det ved dig. Og, og det er chokreaktionen på det, der gør, at man jo hører fra vældig mange ofre, at reaktionen bliver fuldstændig at fryse og slet ikke kunne være nærmest lammet af chok eller, eller skrækning. Men, men det er jo bare interessant, hvis den del så selvstændigt kan komme ind under at være det... i en tilstand, ja, hvor man fordi... ikke kan modsætte sig. Ja, ja. Så, så bliver det jo interessant. Det er du ret i. Tankevækkende. Tak, Dan Bjerg. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet Dan Bjergård, Rikki Foss, jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Vi skal til Aarhus, og det er en lidt halvgammel sag, øh, men som ikke er afsluttet, for den er på vej i landsretten. Dan Bjergård, det handler om en af dine øh, tidligere kolleger i politiet. Øh, en politibetjent, som er blevet dømt for at skabe i fængsel. 30-dages fængsel har han fået øh, for at videregive fortrolige oplysninger om en igangværende politiefterforskning til en ven. Det, det handler om, at denne her øh, unge betjent øh, træner sammen med en, ja, en bekendt, en ven, i fitnesscenter. Og de snakker, når de træner, og så, øh, så er der samtidig hjemme på politistationen en efterforskning om, om noget narkotikahandel. Og, øh, og det involverer altså en af denne her træningskammerats. Andre venner. Og det fortæller betjenten så sin træningskammerat om, sådan så, at træningskammeraten kan nå at fortælle sin ven, som på en eller anden måde er mistænkt for noget narkohandel. Ved man, hvad han siger? Nej, vi ved vældig, vældig lidt om det. Jo, altså vi, vi kan se her, jeg sidder og læser fra et, et, et uh, referat skrevet, det er, det er også at vores uh, gode kollega Sune Fischer på ekstrabladet har skrevet til den, øhm, at, uh, at den... Ham, der har, ham, der har, altså træningskammeraten har afgivet en forklaring øh, i retten. Men han er, da, da, han, da det her sker, der er han selv lige blevet løsladt. Han har siddet varetægtsfængslet i en eller anden sag, og er lige blevet løsladt. Og fordi der altså åbenbart stadigvæk er en sag imod ham, så bliver han aflyttet af politiet. Ah. Og derfor ved politiet, at de her to politibetjentene og hans træningsmarker, som lige er blevet eller lige er blevet løsladt fra varetægtsfængslet, de træner, og umiddelbart efter, at de har gjort det, så ringer den her træningskammerat til sin bror, og der fortæller han, at jeg har lige trænet sammen med ham der betjenten, og betjenten har sagt, at øh, politiet er ude efter ham der, vi kender. Så, så man kan sige, at den forklaring, eller at den øh, aflytning, optagelsen af den aflytning, er jo ja, temmelig belastende væk, væk, fra bevis. politimanden, ikke? Det må man sige. som nægter at have sagt noget som helst om noget. Der er så også noget med nogle detaljer om oplysninger, om en bil og et billede af den her mistænkte, som, som øh, faktisk er noget, der lige er blevet delt på en briefing på politikården i Aarhus. Så man kan sige, at det er der, han ved det fra, altså ret umiddelbart efter, han har set det hjemme på politikården, så står han og siger det her. Så det, han bliver dømt for at videregive øh, de her oplysninger. Og det må man jo ikke. Øh, han har anket sagen. Men han er i byretten i dømt 30 dages fængsel. bliver går første gang jeg læste det her om en politimand, og, og så en, en, en ja, jeg ved ikke om han er forbryder, men der møder hinanden nede i Fitness jeg så kom sådan til at tænke på dig, og Roland Møller, som var vores første medvært her i Politiradio. I mødte også hinanden i et træningscenter, jeg kan huske, det, det er, at Roland, ja. han, han med det samme havde spottet, at, at, at uh, du er politimanden. Ja, det, det praler han i hvert fald med. Ja, og så besnakkede han dig. du til ham om noget? Det gjorde jeg ikke, nej. Og, og det, man kan sige, Roland havde så også forladt Roland det slags på det tidspunkt. heldigvis forladt det, det kriminelle miljø på det tidspunkt, og det er jo sådan, altså, det, det er virkelig sådan uh, basisviden, at det der med at snakke om igangværende efterforskninger efterforskning og sådan noget til, uh, til folk ude fra politiet, det skal man virkelig passe på med, eller det skal man ikke gøre, og, og det viser det jo tydeligt også, fordi uh, her er det jo ikke engang betjenten, der bliver opdaget i det, det er fordi de snakker videre og bliver taget på en, på en aflytning, så <coughs> det, det er bare en, en, en rigtig dårlig idé. Men, men det er egentlig, altså jo, som, som altså man egentlig også kan snakke om med, med det her, det er, jo, altså det, er jo, det er jo faktisk meget godt for betjente, hvis man er god til at få relationer til alle mulige forskellige mennesker ude for øh, politiet. Og jeg brugte meget, der var i politiet, at øh, for eksempel også, hvor jeg trænede, så øh, kom der nogle af de her... Øh, nogle af de her bandemedlemmer, jeg også kigger op og ned af til daglig. Og så det er sådan en, en ekstra mulighed for lige at. Altså, så dem som du mødte ude på gaden, når du var ude og arbejde som politifolk, dem mødte du så også når ja, du det var rigtigt, lige var nede øh, Så kunne var... de sagt, vidste de godt, hvem du var. Ja, ja det var der. Og I starten er det jo også lidt ligesom med, med Roland, og så går man og starter med at og, og skole til hinanden og skal lige finde ud af, hvordan det er, når man nu møder. Altså, det, det er jo helt mærkeligt, når man så lige pludselig møder hinanden i en, i en anden kontekst. Men, øhm, men der var særlig en, som jeg. Altså, begyndte at slå ud af meget med, og, og det betød så, når jeg mødte ham på gaden, så var det også lidt lettere lige at, at, at snakke der. Øhm, så det, det er jo meget godt at kunne få de her relationer, og det er jo hele det med, især når man arbejder med bandemiljøet i politiet, så er det jo virkelig en, en vigtig del, det er det her med at få krig, kilder i det kriminelle miljø. Og det kan man altså kun få, hvis man er god til at, at tale med folk. Øhm, og det er jo også... Øhm, og fordi folk gider jo kun at tale med en, hvis man har noget interessant at sige om det miljø, som de også færdes i. Så derfor det, det er det virkelig en, en øvelse, det her med at kunne, kunne tale med folk og snakke med folk om at begå sig i det her miljø, men stadig ikke sige ting, der er kompromitterende eller belastende. Og det, det lærer man, når man arbejder i det miljø i mange år. Så når man kommer ud et andet sted, så ved man godt, at dem, man står og snakker med, de, de gider kun at tale med dig, hvis du kan tale lidt mere om deres hverdag. Og de vil, de, så prøver de jo altid lige at høre lidt, hvis der er en bandekonflikt, så kører man ud i det ene område og, og står og taler med dem, og så vil de gerne lige høre lidt om og, og hvad med dem, de andre der, og, og når er de meget på gaden, og øh, sådan noget ting. Ikke? Det er sådan en, en balancegang, hvor man skal lære hvor meget man kan sige. Øhm, og det, det må gerne være sådan, at de, de føler, at de, de får lidt, men, men uden at man selvfølgelig har, har sagt noget, der kan kompromittere noget som helst. Det er ligesom de rigtig dygtige spændoktorer, som, som, som får alle journalisterne til at føle, at de får noget helt særligt insight her, og så er der virkelig ikke rigtig nogen, der får noget. Eller også der er der en god historie for dem selv. Det er selvfølgelig øh, rigtigt. Når man er i sådan et kriminelt miljø, hvis, øh, vil, vil du synes, at det var skønt at blive øh, god træningsmarker med Dan Bjergård? Altså fra, han sikkert løfter noget mere end dig. Øh, mens du stadig var i miljøet, for at kunne snakke dig ind på en strøm? Nej, jeg vil jo ikke sådan rigtig bruge ham til noget som helst. Jeg tror ikke engang, jeg vil bruge tid på Jeg tror faktisk bare, at jeg vil sørge for at være så langt væk fra ham som overhovedet muligt. Og sørge for, at han ikke øh, hørte, hvad jeg snakker med andre om. Og... Fordi at samtidig med, at han kan være rigtig god, så kan han også være rigtig farlig for mig. Hvordan, er, hvor, hvorfor var der så nogen, der ikke synes, du var fejl den? Jo, men, men jeg tror også, man skal... Øh, og det er jo det, jeg siger. Man starter jo lige med at gå og lure hinanden lidt af og se, er det noget... Og det er jo sådan en almindelig mens, jeg kender alle relationer. Er, er det nogen, som man overhovedet gider? Og, eller har, har man muligheden for lige at komme til at snakke sammen? Og så er det faktisk tit med indtryk, at dem, som godt kan det der, og som godt kan snakke med politiet, det, det er som regel nogen, der har en en vis position i, i miljøet. Altså, de er også mere frit stillet i forhold til, hvad andre siger om dem? Ja, ja. Altså, jeg tror også, for eksempel, hvis man er sådan en, en, en fodsoldat, eller hvis man er, er AK eller en nystartet bandemedlem, eller et eller andet, så vil det se rigtig skidt ud, hvis man står nede til træning og snakker med en, en politibetjent, ikke? for så kommer der lynhurtigt nogen, som har en større aktien i det her miljø, og siger, fanden og, og det er jo det værste, man kan være i det miljø, det er at være stikker. Så, så det skal være nogen, der ligesom har en, en position, og som kan retfærdiggøre, eller man skal sige, at, at de snakker med... Jeg havde for et, et, et, et, halvt år siden, et halvt års tid siden eller mere besøg her i studiet af din tidligere kollega Michael Molin. Han har været med nogle gange, og, og hans ven. Rolf Hermansen, som de to voksede op sammen i Brønbjørs, og den ene rocker, den anden politimand, og de havde så ikke nogen kontakt med hinanden i alle de år, de, at, at Rolf Hermansen var i, i det kriminelle miljø og har fundet hinanden igen senere. Man kan finde programmet, hvor man kan finde alle vores gamle programmer på Radio 24.7's hjemmeside. Men, men der, der husker jeg, at Michael Molin, som jo var i politiet, talte om, at det, det ville også være problematisk for ham med den... Øh, adgang til, til hemmeligt fortroligt materiale, han havde, og blive set i selskab med en kriminel, fordi, fordi usikkerheden blandt hans kolleger jo også kunne være, hvad går du og snakker med ham derom? Ja. Om det også er også klart, at man kan, altså, man kan heller ikke øh, have et venskab på den måde. Altså, det, det, det kan man ikke, fordi det vil være for, for, altså, for svært at adskille. Og, og der vil kunne sættes spørgsmålstegn ved, ved, ved alt, hvad man gør. Det, jeg taler om, det er det der, hvis man lige kort møder hinanden, kan man lige hilse, kan man øh, bevare en... Altså en sådan lidt overfladisk relation. Men, men jeg, jeg har jo faktisk prøvet det samme som, øh, altså lidt det samme som, som Michael Mulin. Fordi dengang, da jeg øh, søgte ind i politiet, der gik jeg og, og der valgte jeg sådan... Det var dengang, var det sådan nogle optagelsesprøver, der trakte sig over et virkelig lang stykke tid. Og det havde jeg ikke fortalt nogen, fordi jeg tænkte, hvis jeg ikke kommer ind alligevel, så gider jeg ikke fortælle det til nogen. Og da jeg så øh, faktisk kom ind, så havde jeg, jeg er jo født og opvokset ude på Vestegnen, og der er jo også nogle, nogle rødder, og sådan noget. jeg havde en barndomsven, som, øh, som på det tidspunkt var ved at tage en helt anden vej i livet, og, øh, og var en rod, der var ved at udvikle sig sådan rigtig kriminel og så sagde jeg, at nu skal jeg være betjent og sådan noget, hvordan har du med det? Og så sagde han så ned, og så sagde han, øh, det vidste jeg da godt, du skulle, og det havde han åbenbart på en eller anden måde afluret, og så sagde han, det synes han var helt fint øh, og det gjorde ikke noget for ham. Og så gik det altså kun, øh, jeg tror faktisk det var, måske inden jeg startede, lige inden jeg startede på politiskolen, så sagde han, at øh, hans liv det var altså ved at tage en drejning, hvor at, øh, nu kunne vi ikke snakke sammen mere. Og det var øh, så ligesom meget for min skyld, som det var for hans skyld. Og så var det faktisk øh, sådan en fælles forståelse, at vi fuldstændig kottede kontakten. Og så de næste mange, mange, mange år, så hørte jeg kun fra ham sådan en gang imellem, hvor at... Øh, nogle gange, når jeg kom ned til min bil om morgenen, så har han lige lagt sådan en postkort i vinduesviskerne, hvor der stod hej eller noget sådan en kort hilsen. Men ellers så kottede så vi fuldstændig kontakten. Har I fået den tilbage? Måske. <laughs> okay. Du lytter til Politiradio. På Radio Fultures. Vi skal tale lidt om bandekonflikter, og i den anledning visitationszoner. Der har jo, jo lavet en stribe vidstationszoner i hovedstadsområdet efter øh, nogle skudepisoder drab i Ishøj for nogle uger siden. Og så faldt jeg over, at man øh, uden for Odense, altså i, omkring Voldsmose og i et område nær Voldsmose, der hedder har haft vidstationszoner i 14 dage, øh, efter der der også havde været en skudepisode. Det var her midt i september, at politiet aften får en en anmeldelse om noget skyderi. Og man ved, at der er to grupper, den ene fra Vols den anden her fra Korslykkeparken, som har en strid, der har stået på i, i nogle måneder, eller et, siden begyndelsen af året. Der var noget skyderi tilbage i februar måned. Der sidder fem mand på vej mod en retssag, anklaget i den sag, og nu havde man så pludselig et nyt skyderi. Politiet anholdt i løbet af aften øh, en strib personer, som alle sammen blev sigtet på forsøg på grov vold. Der var ikke nogen, der blev ramt af de her skud. Men man kunne godt gøre ved, ved tekniske spor og så videre at der var blevet skudt. Man ved bare ikke nu med, hvor mange våben. Så anholdt man de her syv mennesker. Øh, og, og sigtede dem for forsøg på grov vold, fordi der var ikke nogen, der blev ramt. Og så blev de løsladt senere. Der var ikke grund til at, at forsøge at få dem øh, varetægtsfængslet. Og så lavede besluttet politidirektøren øh, så, at der skulle være en visitationszone i, i det her område, altså dels voldsmose og, og, øh, og i Korsløkkeparken. Og den har så været der i 14 dage og blev ophævet her i den forgangne uge. Og så øh, melder Fyns politi så ud, hvad man har fået ud af det. Og der lavede, jeg sidder her og leder i mine papirer efter den rigtige oversigt. Det har ført til øh, 16 sigtelser at man i 14 dage altså har kunne visitere frit, øh, uden at have et mistankegrundlag. Og en stor del af dem, det er så for, øh, for kørsel uden kørekort, for eksempel. Og øh, så har man øh, fundet nogen med, altså, overtrædelser af våbenloven, men ikke noget, der handler om skydevåben. Jeg tror, der var et, et baseballbat, og, øh, og en enkelt kniv, og en spray og den slags. Altså, der har ikke været flere skudepisoder. Og, og politiet siger jo, at en, en stor del af meningen det her, det er at sikre øh, fred og ro i området. Det er derfor, man laver visitationszonen. Men har Bjergård 16 sigtelser i et, område, et konfliktfyldt område efter 14 dages visitationszonen. Er det meget? Det, det er jo svært at sige. Altså, <laughs> øh, hvis en stor del af dem er, hvad var det så? kørsel uden føreret? Ja, der er en, ja, øh, en seks af dem. Eller sådan altså, det har jo ikke noget med en visitationszonen at gøre. Nej. Uh, so, so, men, altså, men du kan sige, at hvis ja, gør, at hvis du, hvis du stopper nogen, du kender, og det, det, det er der jo foretælle, at man kan stoppe nogen, man, man ved, hvem er, ikke. og så, så stopper vi bare dem. Det kan man altid gøre på færdselsloven. Men, hvis du så, men fordi der er vidstationshonen, så har du også lov til at bede ham venlommeren. Ja, men altså, det kan man sige, det, det er jo ikke kun nogen, du kender, det må du jo gøre på alle, men selvfølgelig så, hvis man er en, en god betjent, så, så går man jo efter dem, man tror har, har våben, og det leder sig hen til min... Øh, min konklusion på det er, at altså jeg tror også jeg har underholdt med det vældig mange gange i det her program tidligere, altså det er jo øh, det er jo mest af alt noget noget snicksnack som ja. sniksnak? Altså det, det er jo sådan et ord der er opfundet for og, øh, at virke som om at man, man gør noget ekstra eller Men det gør man jo også. Man sætter jo sådan set de bestemmelser ud af kraft. Ikke? Ja, og det kan gøre at øh, det kan lette lidt papirarbejde, så man skal skrive lidt mindre når man kommer ind på de her visitationer, Men en, altså, hvis en god patient stopper en person, som man mistænker for at have et våben, så kan man alligevel visitere dem. Så, så det, det er sådan set... Altså dækker man bare noget eller Nej, men så har du jo netop et... Og det er jo derfor, det er sådan lidt selvmodsigende, fordi at man jo selvfølgelig, selvom der er en visitationszone, så stopper man jo nogen, som man mistænker for at have et våben. Ja, man stopper ikke her man stopper på ikke Jensen, her. der er på vej ned i Føtex. Nej. Så hvis en god betjent gerne vil se, hvad en person har af uh, våben på sig, så... så kan man altid gøre det? Altså, de, om man så må sige, lus, man kender på træet, dem man op under alle omstændigheder. Rikke, for os, har du nogen erfaring med at gebær dig i visitationszoner? Øh, altså, jeg ved ikke, om det blev lavet sådan efter, vi, efter jeg sådan gik ud, men jo, jeg, altså, jeg, jeg kan da godt huske, der var der mange steder, hvor, hvor vi kom, så blev vi tjekket ud, specielt i Stakade, der var de rigtig glade for at stoppe os. Vi kom med meget af blev klippet, så de så os hver dag i politiet. Ikke? Men kom vi der sådan, når det var mørkt, så var der ingen tvivl om, vi blev stoppet. Ingen tvivl om, vi skulle ind i at have en snak, og tit af det ikke havde særligt meget tøj på, inden vi vi væk derfra. Men, men visitationszonen, som jeg forstår det, betyder jo også i virkeligheden, at, at, at en måde også at vise lokalmiljøet, nu laver vi en særlig indsats. Jamen, det, det, det, jeg mener, altså, det har lige så meget at, den effekt. Det, det er mere sådan en, hvor man går ud fra politiets side og siger også til politikere og til alle mulige andre, som sidder og slår i bordet og siger, hvorfor sker der ikke noget? Så kan man sige, jamen nu har vi gjort det her, nu har vi oprettet en visitationszone, og så kan vi så øh, bruge det til... Øh, der vise at vi gør en masse ting, men man kan sige... Men hvis, det, hvis det... Der, hvor det virker, det er jo formentlig mere sådan noget med, at man så siger, nu opretter vi denne her, og så sætter vi måske nogle flere betjente til Basis. at køre i området. Så det, jeg tror, jeg med det er sådan noget. Det kan også godt være, der er noget i det for sådan rent psykologisk, eller et eller andet, hvor man siger, det for nogle betjente til, også nogle, der måske ikke til daglig vil køre og kigge efter de her ting, til at, at måske gå, øh, gå i lommerne på nogle af de her bandemedlemmer. Jo, og du kan sige til... til Altså, mennesker, der bor i et område, hvor der så pludselig er en visitation, de vil opdage det. De, altså, selvom man ikke nødvendigvis abonnerer på politiets øh, forskellige nyhedstændier, så vil man opdage det ved, at der er mere politi på gaden, der er flere øde patrojængere og den slags. Tror, det er i hvert fald, hvad de siger på. Film. Ja, men jeg tror sgu ikke. Altså, nu kan jeg også af gode grunde snakke bedst med om København. Jeg tror fandme ikke af beboerne på i mødemparken eller på blåsplads, de sådan på politiets tilstedeværelse altså, kan mærke, om der er en visitation, Der tror jeg mere, de kan mærke, at der er en bande konflikt. Men, men dem, der måtte have en, en konflikt, en konflikt vil, vil hurtigt være klar over, at, at okay, her er der en zone, hvor, hvor der bliver kigget ekstra og hurtigere i biler og lommer osv. Og så, så sørger vi dels for ikke at lave forretninger og opbevare våben her. Det gør vi et andet sted. Men det, er også, men det... det bliver også en, et, et helle, fordi altså, så kan, hvis der er stationszone lige omkring den her boligblok, så er det i hvert fald ikke der, du bliver skudt, når du går ud på gaden det kan man i hvert fald håbe på, men, men jeg tror altså så er det mere fordi det, det gør man eller det gør man i hvert fald i starten kan jeg huske når man de første gange man, man oprettede de her øh, visitationszoner, så var det med, med store aktioner hvor man satte virkelig mange betjente ind, og færdselsbetjente, og stod nærmest afsparet hele Nørrebro og alt hvad der kørte ind og ud og det var lige jo et øh, ja, tilbage under nogle af de der øh, første store øh, bandekonflikter inde på Nørrebro. Der der tror jeg mere at man sådan øh, lægger mærke til det, fordi de der bandemedlemmer, de bliver fandme visiteret alligevel. Det gør de altså. Ja, uanset om der er visitationszoner ja. eller ej. Ja. Okay, men, men øh, hvis vi så bliver lidt på Fyn, men bevæger os imod København, så var der jo i, øh, i forrige uge en, øh, en stor politiaktion, også på Fyn, hvor man fandt altså nogle rensægninger og fandt øh, 57, tror jeg det var, 51-57 øh, En... Øh, en stor mængde ammunition, og så videre. Og der, der meldte man jo ud, at det var det våben, var, man øh, vurderede kunne have en sammenhæng med den igangværende konflikt i København. Altså lidt fjernlager, eller sådan noget. Fom ja, men i hvert fald noget, der skulle afsættes til, til folk i København. Altså, det kan også være nogen, der, altså ikke lager, men, men nogen, som skulle sælge det videre. Ja, sådan har jeg forstået det. Okay. Og så kommer der en ny, større, koordineret rensægningsaktion mod bandemiljøet i København torsdag, med særlig efterforskning Øst, som også var en over det på Fyn, og så Københavns Politi og Københavns Vestlandspoliti, som, som øh, rensager mod 31 adresser øh, torsdag morgen. Der bliver der så faktisk ikke fundet nogen skydevåben overhovedet, der bliver fundet, sidder her med politiets pres, men tre knive, et slagvåben en peberspray, kontanter, narkotika, ingen skydevåben og eksplosivstoffer. En person er anholdt og, og løsladt igen. Er det her effektfuldt, så? Du, du synes, vidstationszonerne, det, det er et ord. Hvad ja, med det her? Øh, ja, nu kan man sige, nu fik de jo ikke det, det store udbytte, men, men det, altså, det her... Det er det jo så fordi det alt sammen var på film. Ja, og det her, det, det er jo sådan noget, der, der er helt sikkert ved, ved pres, miljøet og, og de ved også, altså jeg tror, der sidder mange, det her vil jo spørge Rikke om, om morgenen, når de ser den der aktion gå i gang, ikke, så tror jeg, at altså, der sidder nogen og tænker... Bare de nu ikke øh, har det tip på mit gennemsted, eller det her våbenlære, vi, vi har liggende. Og, fordi det, det er jo klart, når man ser, at, at, at det der store menageri går i gang, og de røg, rykkede ud med også øh, EUD, de her sprængningseksperter og ja, virkelig massiv, massiv indsats, det, det, tror jeg, det tror jeg har en, en større effekt. Du, han det, det har han i hvert fald. Det har han fuldstændig ret i. Og som jeg også vil sige til det her, det er, at, at det der også er... Så selvfølgelig er det godt for politiet at komme ud og finde de her, de her bandemedlemmer, og dem her, som, som, som lige præcis har de her mulige lager, eller har kendskab eller kontakter til de her skydevåben, fordi det er der, at man rammer bandemedlemmerne hårdest. Det er på pengepunkt, du skal ramme de her bandemedlemmer, præcis altså, som, som, man, som man hørte andre steder, men de kørte den der Al Capone-metode. Den tror jeg også på virker. Fordi det er pengepunkter du skal ramme folkene på, fordi det er penge, pengene det er roden til alt det, som de skal have. Så hvis du tager deres våben, så er det, det samme, som at tage deres penge. Det er jo tårt. Nu har de jo været og fange ham der. ikke? Nu sidder der nogen, der mangler en helves masse våben et eller andet, sted, Der holde synes nok at smidt en helvedes masse penge. Ikke? De er nok rigtig jæve over, at alle de penge de har smidt, de bare er gået ud et eller andet sted. Så dem skal de jo enten ud og hente igen for de her mennesker, som har opbevaret, det, eller så skal de ud og finde de her penge et andet sted. jo. Det lyder som om, at man risikerer at optræde nogle konflikter den gang. Ja, altså, det, det, det, det er jo svært at sige, men man kan jo sige, man kan ikke lave politikarbejde, <laughs> og så sige, at nu lader vi dem beholde deres våben. Så der ikke er nogen, der bliver sure. Men, men det, der ja. jo også var interessant ved, ved den der aktion, der var torsdag mod, mod bandemiljøet, det var jo, at vi for første gang hørte, at politiet kæde de her, øh, nogle af de her springninger, der har været rundt om i København siden februar, sammen med bandemiljøet. Og det, det er jo også noget, som vi har snakket om her i programmet, at der har været den, øh, den relation... Øh, og nu har politiet altså selv været ude og, og sige det også, og det er, jo, det er jo ret interessant. Det, de så også faktisk sagde på, på pressemødet efterfølgende, det var, at... Altså, øh, torsdag i ja, ja. at, øh, at det både selvfølgelig var øh, med henblik på de her springninger, men det også var med den baserende konflikt, vi har set i, øh, på store dele af Sjælland mellem den her NNV-gruppe og, og Brothers og... Og der er de faktisk ude at sige, at et af de, der er nogle ting, hvor de siger, at de har fået nogle efterretninger og gjort nogle, nogle, nogle opdagelser, der gør, at der er en bekymrende, bekymrende udvikling i bandemiljøet. Og, og der nævner de blandt andet det her med, at der skulle være stjålet nogle hurtige biler. Og det snakkede vi jo også om i, i sidste program, det her med, at der blandt andet havde været nogle af de her sådan hijackings, hvor folk er blevet genud af bilerne under trussel med, med automatvåben. Og, og der siger de, jamen det er jo også sådan et modus, vi ser i bandemiljøet, og det man frygter, det er, at de her biler skal bruges til, til attentater i, i, i bandemiljøet, så det er formentlig også sådan nogle, man har været ud og øh, at kigge efter. Men, men koblingen mellem, altså du, når, når du taler om eksplosioner, så, så er det jo det første, der dukker op i hovedet, det, det er jo den her spræng, der var ved, ved Skattestyrelsen, øh, hvor nogle svenskere øh, er blevet sigtet og anholdt i, i forbindelse med det, det er der jo ikke nogen umiddelbar kobling til bandemiljøet i lige præcis den episode, så vidt vi ved. Men, men så har der været andre... Det, det er sådan et roet billede, ikke? Ja, men, der var men, en ved en station på Nørbro, så var der noget på et pizzeria, så har der været noget for længe siden på Christiania, som alt sammen bliver kaldt eksplosioner, men jo er meget forskellige karakterer, som jeg forstår. Det. Ja, og vi ved ikke, hvad, hvad det er for nogle af de her øh, episoder, som politiet kæder sammen med bandemiljøet. Nu, nu siger du rigtig nok, at det der med, med skattestyrelsen, der sidder nogle, nogle svenskere i fængslet, og derfor kan vi jo grund ikke sige, om det, er, om det er en af de her episoder, politiet mistænker for, der er den her sammenhæng. Men det, man bare kan sige, det er, at udover at der er de her oplysninger om, at bandemiljøet har adgang til, til sprængstoffer i hidtil uset grad, så er der altså også noget, der tyder på, at der er en større forbindelse, eller i hvert fald et eller andet kammeratskab, mellem nogle kriminelle grupperinger i, i Skåne og så nogle af de grupperinger, vi ser, der er i konflikt i, i København. Så hvorvidt det spiller ind, det, det kan man ikke sige på nuværende tidspunkt, men det er i hvert fald interessant. Men jeg synes da også, at der tidligere har været eksempler på, enten at man har fundet våbenlager, hvor man så har fundet materialer, sprængstoffer eller detonatorer, altså noget, som kan bruges til at bygge bomber, eller noget, der har været bygget som bomber, eller derudover håndgranater og den slags, som har været brugt som våben. Der er jo også eksempler på... Og drab og drabsforsøg, begået med for eksempel håndgranater, ja, ja, ja. både i fængsler og mod klubhuse og under andre menneskers biler og den slags. Det er jo ikke noget nyt fænomen, men der er måske noget, der tyder på, at der er, at der er lidt mere i omløb nu. Det er, at, er i hvert fald det, det? det, det, det, er det som der er, der er flere kilder i det her kriminelle miljø, der siger, at, at det er i hvert fald noget, man ser mere og mere af. I, øh, er det også noget, der smitter, rigtig hvis man pludselig hører, øh, har I hørt dem derovre, de smider en bombe, sådan en skal vi også lave? Altså, jamen, jamen det smitter nok af på nogen, som, som tænker, at de vil gerne opnå et eller andet helt vildt, eller de vil gerne, de vil gerne ud og vise sig frem, men, men, men, jeg tror, men jeg tror for mange også. Altså for mig, nu vil jeg for mig selv, så synes jeg, at det virker lidt skræmmende, at jeg skulle tage ud og springe nogle mennesker i luften. Altså, en ting var, at jeg skulle ud og banke nogen, eller skulle trykke en aftrækker af, eller skulle stikke nogen ned, det, det var ting. Men jeg skulle ligge en bombe et eller andet sted, og så vide, at enten så ryger han altså nu, eller så ryger han ikke inden en uger. Det ved, det ved man jo ikke, altså. Det må altså være nervebjerne i store ven, tror Det er også fuldstændig sindssygt ved det det er, at i de her sager, så hører vi jo det her med, at der kommer en eller anden fyr og placerer en plastikpose øh, og på en eller anden måde får, får antændt den og så øh, går der altså to minutter før, at der sker en sprængning. Og man kan sige, at øh, en af de, øh, de sidste, der var, det var jo en ude på et, et døgnåben pizzeria ude i, i Vandløse sådan klokken kvart i seks. Der kommer altså Altså, der er der folk, godt altså, være godt, at der er en børnefamilie på vej ned efter p der, der, der er Nej, der folk, der er på vej der på, er folk, der ar gælder. på arbejde, ja. der kan lynhåb... Altså, på to minutter kan der altså nå at passere mange øh, cyklister, så, så det er jo med... Ja, risikoen for at ramme alle mulige skyld, andre, ja. end hvad du måtte have tænkt dig, øh, er i høj grad Det er sådan en rigtig krigsmetode, synes jeg. Altså, vi er gået fra det før i tiden var sådan noget æ, gangster æ, halløj, Altså, den der gangstermentalitet man havde, ikke? Hvor man gik med trøjer med navne på, bynavne og pistoler på og rigtig smart. Ikke? Nu man begyndt at springe ind i luften. Det er jo nærmest gået og en, nærmest en krigszone. Jeg er nødt til at sige, Rikki, for nu ikke at romantisere fortiden, så var der altså tilbage i 90'erne mennesker, som slog hinanden ihjel med panser hverandre rakatter. Ja. Bare for at nævne noget. Så, så jeg er med på, at der måske er mere af den slags nu, men... Så, så var det heller ikke skønner i gamle dage, men, men der er, der er en, en ting mere her på, på falderæbet, som er interessant, og det er jo, der har været meget snak om det her, hvad, hvad er grunden til, at øh, den her konflikt er blusset op igen nu? Fordi som vi har talt om tidligere, så var det en konflikt, som vi også så tilbage sidste år, som der nu på en eller anden måde er, er genopblusset. Og, og noget af det, som, som der er flere kilder, der fortæller, det er, at øh, det faktisk hænger sammen med nogle af de her løsladelser, der har været i hele teledataskandalen og øh, der blandt andet er der er nogle personer fra denne her ene gruppering, som er blevet løst og særlig en, som skulle spille en, en, en markant rolle i, øh, i den her konflikt. Præcis, altså sådan, hvad, hvad rollen er, om det er, fordi der er nogen, der er ude efter ham, eller det er omvendt, eller det er bare en, der kommer ud igen, det har vi jo set før, blandt andet med tefs leder. Når han kom ud, så sagde han, nu skal der ske noget igen. Øh, det, det kan vi ikke sige, men, men, men det falder i hvert fald også godt sammen, så tidsmæssigt passer det. Og det er, det er der altså flere øh, af hinanden uafhængige kilder, der fortæller, at øh, nogle af de her personer, de, de spiller en, en aktiv rolle. Jeg kan huske, at jeg spurgte dig øh, sidste uge, må det have været, om, om når du den her konflikt havde været i gang sidste år, og der så ligesom var lagt lå på, så sad vi og sagde, om um, det er fordi, der, politiet tog så mange, de røg alle sammen i spjældet, så hvis den er blusset op igen, så er det nogle andre aktører. Men som jeg hører dig nu, så siger du, at jamen, nogle af dem, der blev taget sidste år, er, er blevet løsladt, blandt andet på grund af problemerne med politiets brug og indsamling af tildata som jo har gjort at en hel masse har måttet løslades, det kan også spille ind i personkrisen. Ja, og det er der i, i hvert fald følge oplysningerne enkelte personer, som, som skulle spille kraft ind på det her. Okay. Du lytter til politiradio på radio 22. Vi har to minutter tilbage af dagens program, men jeg vil gerne lige vende en sag med jer. Køber I nogensinde uh, ting på i sådan noget uh, trend sales, reshop og sådan nogle netbaserede ting, hvor man køber brugte ting? Dan, du har ej, et barn, ej, der, ej, du køber det, ikke sådan noget? Det, det er sgu ikke meget. Jeg gør. Du gør? Er der nogensinde blevet snydt at betale for noget, hvor du ikke fik varen? Ja, det har jeg prøvet ekstremt mange gange. Hvad? Hvad? Jeg, vil så sige, jeg heller ikke været en skide bedre selv. Nå, okay. Hvad, hvad gør du så? Nu taler jeg ikke i din kriminelle fortid, men i dag, hvis du prøver at købe en, hvad ved jeg, brugt klapvogn og så... Jeg gør ikke noget, fordi at, uh, nu, har jeg så, nu har jeg prøvet så mange gange at prøve at melde til politiet, og de gør, undskyld, jeg siger det, ikke inden disse dage ved det. De er røvhammede ligeglade, når du ringer. Det er lige for, at ikke gider at tage imod det, der opkaldte, når du ringer. Nu skal du bare høre en historie, der på en eller anden måde viser det modsatte. Hold op. Uh, ja, i denne her uge, der blev en 29-årig kvinde fra Randers dømt for uh, 72 gange, at have solgt alt fra sådan baby- og børneudstyr, puslepuder, og legetøj, flyverdragter, børnestol, klapstol og sådan noget. Øh, på, på sådan en øh, gensalgsapp app øh, uden at øh, folk nogensinde havde fået varerne. Og der er så nogle af dem, der er blevet snydt af den her kvinde, som, som har meldt det til politiet. Og, så, og det foregår nu om dage, har jeg så lært, sådan at man på politi.dk, altså politiets samlet hjemmeside, der er sådan en fane, hvor man kan anmelde, og så er der en, der hedder økonomisk kriminalitet på internettet. Så hvis det er noget, hvor du ikke har været ude at skulle møde nogen, du ikke, altså det kun er en ren nethandel og du bare har betalt noget på MobilePay eller sådan noget, så er det der, du anmelder det. Og fordi man har samlet det der, så går alle de her små anmeldelser ind i det samme system, og når der så pludselig begynder at være tilstrækkelig mange sager på det samme telefonnummer eller den samme konto, så kan, så kan man reagere, så kan man koble sagerne sammen. Og det var præcis, hvad der skete i den her sag, som jo så viser sig, at det telefonnummer, der er brugt det hjemmehørende i, i Østjylland, så havner den hos Østjyllands politi, som så kan se okay, øh, der var... Øh, der var en stribe forhold her, så efterforsker man videre og siger, at når har gjort det med dem her, der er meldt, så, øh, så har hun måske gjort det igen. Så går man ind og får hendes kontooplysninger og, og får en kendelse på det, og så kan man begynde at se, hvilke andre overførelser, der har været. Og så i den efterforskning, der kontakter politiet så de her købere, og der er nemlig rigtig mange af dem, der siger som dig, jamen det har været noget for 200 kroner, 500 kroner. De, vi gider ikke melde det, det er så småt, det skal politiet ikke belastes med, eller de gør nok ikke noget ved det. Men det er et eksempel på, at selv småsager, hvor man tænker, at det fører aldrig til noget, kan det godt betale sig at melde, fordi de indgår altså i en større sag. Det ender med, med 72 forhold, og den her kvinde altså svindede folk for samlagt over 35.000 kroner. Det har lige kostet hende dom på 8 måneders fængsel for bedrageri. Så, så skændede 35.000, ikke altså? Ja. Men øh, politi.dk, og så kan man anmelde der. Nu sidder Kasper Isko, som producerer programmet, og svinger med armene, fordi vores tid er gået. Så jeg vil sige tak for i dag i studiet. Rikke Foss, Dan Bjergård, jeg hedder Marie-Louise Toxvi, og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24.07.